Allora, buonasera, a tutti e tutte. buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute ad Entropia Massima, una nuova puntata di informatica e eh, autogestione. Oggi vi parliamo di Smart Cities e lo facciamo iniziando a parlare della Internet delle cose, la cosiddetta Internet of Things in inglese. E, e lo facciamo come al solito nostro in maniera critica eh, suggerendo cosa di buono può esserci da questi approcci quindi suggerendo dei modi eh, positivi di approcciare eh, le nuove tendenze ma anche suggerendovi cosa non fare con questi dati quindi la, la trasmissione di oggi la eh, intitoliamo dati, persone, cose, lettera, testamento Iniziamo subito con una prima parte sulla internet delle cose, questo neologismo coniato nel 99 all'MIT e poi sorbito da Gartner che come spesso succede eh, prende idee dal mondo accademico per poi eh, farne un vessillo legato al, allo sfruttamento economico la internet delle cose, internet of things quindi una estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti si vuol far sì che gli oggetti parlino e i luoghi parlino e questo parlare viene collezionato attraverso eh, dei dispositivi particolari dei sensori e poi i dati possono eh, in, confluire all'interno di un luogo centralizzato dove vengono eh, analizzati, dove vengono integrati e forniscono ulteriori in, eh, forniscono informazioni prima non disponibili. Eh, quindi gli oggetti si rendono riconoscibili, acquisiscono intelligenza, si dice, perché possono comunicare dei dati su se stessi e eh, possono anche accedere alle informazioni di altri oggetti che sono a loro vicini, quindi costituendo una vera e propria rete di oggetti. Eh, a questo punto è importante dire che si parla di rete internet e quindi gli oggetti avranno un indirizzo IP come si suol dire quindi eh, diciamo l'equivalente del numero telefonico nelle, nelle tele, nella, nella telefonia quindi assumono un indirizzo IP particolare, moderno, che consente più eh, attribuzioni l'IPv6 che è ormai eh, pronto Ma perché questi oggetti dovrebbero comunicare fra loro e comunicarci i loro dati? Beh, si potrebbe pensare, eh, facciamo degli esempi banali, eh, sveglie che suonano prima in caso di traffico. Eh, piante che comunicano all'annaffiatoio quando essere innaffiate, scarpe eh, che trasmettono eh, tempi, velocità e distanza eh, per chi vuole fare ginnastica eh, o gareggiare con, con altre persone, eh, che, che dall'altra parte del, magari dall'altra parte del globo, eh, medicinali che avvisano eh, di essere presi. eccetera via di questo passo frigoriferi che annunciano di essere quasi vuoti ecco questi sono i classici esempi della internet delle cose che vengono fatti quindi eh, il mondo elettronico traccia una mappa in, in quello reale cosa che già avviene con le persone e con i loro dati e adesso avverrà anche con le cose sta già avvenendo e si dà quindi una identità elettronica alle cose e ai luoghi Eh, questi oggetti e questi luoghi vengono muniti di eh, etichette di identificazione, quello che si usa eh, tipicamente sono gli RFID, quindi dei dispositivi a radiofrequenza che hanno la capacità di comunicare piccole quantità di informazioni a distanza ravvicinata. Sì, un altro metodo è quello dei codici QR, questi nuove sorta di codici a barre che vediamo ormai diffondersi di, ehm, che sono quadrati invece che diciamo lineari e contengono molte informazioni, possono essere apposti sugli oggetti e forniscono poi eh, in questo caso solamente in maniera ehm, diciamo con la freccia da loro verso di noi forniscono informazioni al contrario degli altri non possono prendere informazioni e poi ci sono anche metodi più raffinati eh, che si utilizzano per munire gli oggetti di ciò che occorre affinché essi poi comunichino entrino in rete eh, tra di loro e, e anche ad esempio con dispositivi mobili e qui apriamo anche un altro tema perché noi stessi siamo dei veicolatori di sensori nel momento in cui ci mettiamo in tasca dei Telefoni che ormai diventano sempre più evoluti e smart eh, quindi i famosi smartphone e che dispongono, oltre che di, eh, diciamo de, di ciò che occorre per comunicare, anche di altri sensori sensori di posizione, sensori di, eh, di luminosità, di, son, di suono, eh, di campo elettromagnetico tante cose sono contenute in questi sensori che ci portiamo appresso cosa succederà quindi quando ci sarà questa internet delle cose? quali sarebbero delle applicazioni eh, a cui si sta pensando? Beh, Sicuramente i processi produttivi industriali potrebbero eh, beneficiarne la logistica, la cosiddetta infomobilità, cioè la possibilità di conoscere durante il movimento informazioni circa il movimento altrui e quindi per esempio la disponibilità di mezzi pubblici piuttosto che l'insorgere di situazioni di traffico o di altri eventi che rallentano eh, il movimento. o che lo facilitano, o che lo facilitano. Eh, ma si può pensare anche all'efficienza energetica e quindi si può associare queste tecnologie alla produzione e alla distribuzione di, eh, di energia eh, elettrica si può pensare all'assistenza da remoto eh, anche sanitaria si può pensare alla tutela ambientale potrebbero esserci dei sensori che ci avvisano eh, del come già di fatto avviene eh, per esempio nel caso del, del Del CO, del monossido eh, di carbonio, ci sono de delle palline rivelatrici che poi inviano i dati e noi abbiamo in tempo reale eh, dati sulla situazione attuale del dell'inquinamento che talvolta causano, per esempio, l'interruzione del traffico, le targhe alterne e quant'altro. Quindi, di fatto, sono cose che stanno già avvenendo. Ehm, diciamo che questi oggetti, quindi, eh, creano un ambiente cosiddetto pervasivo. perché è l'elettronica e l'informatica che vanno a, a, a pervadere oltre che le nostre vite anche i nostri oggetti e un ambiente interconnesso, eh, tipicamente come abbiamo detto a corto raggio, anche perché questi sensori hanno... delle piccole, delle limitate capacità di processamento e di batteria mm, e quindi possono, devono assolutamente comunicare con piccole quantità di energia altrimenti si scaricano facilmente e a, e, a, e a corto raggio, a breve raggio si pensi poi ad esempio ad applicazioni nella domotica, la cosiddetta domotica cioè quindi eh, le case intelligenti, le case che migliorano la qualità di vita di chi eh, ci vive E, ah, e si pensi alla robotica, quella tradizionale che insomma riguarda sicuramente la cosiddetta meccatronica cioè la meccanica associata all'elettronica ma anche ad elementi di linguistica, di psicologia, di biologia, di fisiologia eh, si pensi all'avionica, cioè l'elettronica a bordo dei, dei, degli aerei, degli aeromobili per il pilotaggio E del biomedicale abbiamo detto eh, il monitoraggio industriale la telemetria, cioè la misura da remoto eh, la disponibilità di misure da remoto purtroppo anche la sorveglianza eh, anche, anche questa fa parte di questo mondo eh, le, eh, le rilevazioni di, di eventi avversi mh, può essere inondazioni, terremoti calamità naturali eh, di questo genere Eh, abbiamo già detto della distribuzione di energia, della possibilità di generare e distribuire energia su una rete, quindi le cosiddette smart grid eh, e insomma una serie di applicazioni che ci, ci possiamo immaginare. Per tutto questo si eh, pensa di utilizzare protocolli aperti e questo diciamo è un, se vogliamo una piccola vittoria di chi ha portato avanti per... per eh, per decenni l'idea del software libero e open source che poi si applica anche ad altri, ad altri ambiti e quindi si utilizzano eh, software e metodi eh, che siano il più possibile modulari, distribuiti e eh, basati su degli standard aperti e su del software open source disponibile quindi per tutti e quindi c'è una componente anche attiva Quindi possiamo essere coinvolti in questo, in questo fenomeno e vale la pena come al solito, vale la pena essere coinvolti perché altrimenti se non siamo coinvolti ci sarà qualcun altro che deciderà per noi. Quindi è importante eh, prenderne consapevolezza. E facciamo una, una piccola pausa musicale e riprendiamo poi la, la, subito dopo. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Entropia Massima, il numero di telefono per chi volesse intervenire è 06 49 17 50. Ascoltiamo un pezzo dei Black Flag. riprendiamo dopo la pausa musicale abbiamo nel frattempo ci siamo messi in contatto con, con Stefano Puglia che è un eh, esperto di LinkedIn Open Data e che ora mh, ci potrà eh, fare anche una panoramica di questa tecnologia atta a eh, supportare eh, in modo ottimale Eh, la, il collezionamento e la gestione di, di questi dati Abbiamo detto quindi parliamo di dati collezionati dagli oggetti A cui associamo dati collezionati da persone Stefano sei in linea con noi? Sì sono qui, buonasera a tutti, buonasera a te A tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici e, mh, allora, allora mi aggancio a quello che tu stavi dicendo Insomma l'ambiente pervasivo dell'internet delle cose che hai delle persone diciamo che hai ben raccontato produrrà e già produce nei, nei tanti ambiti che tu hai citato Davide grandissime quantità di dati allora affinché questi dati possano essere strumentali a qualche scopo utile eh, qualcuno degli scopi che, che appunto citavi in precedenza è, è opportuno pensare a delle modalità di archiviazione e di processamento di, di questi dati che, che possano essere anzitutto standard quindi possano essere diciamo, in conformità con eh, meccanismi, tecnologie che, che in qualche modo già si conoscono e si padroneggiano. E poi in seconda battuta aperti. Aperti perché l'auspicio è che ci possa essere progressivamente una eh, partecipazione allargata, quindi una sorta di, di c'è questo termine in inglese di crowdsourcing, no? quindi di produzione diciamo, dal basso da parte della collettività di, eh, diciamo, di queste. Eh, grandi quantità di dati allora, allora che cos'è che, che, cos che è successo rispetto a questo a questo, a questo ambito eh, nel mondo web il, il creatore del mondo web eh, l'inglese Berners Lee eh, 20 anni e passa fa aveva in qualche modo identificato una suite di protocolli e di formati di rappresentazione che ha dato vita a quello che è il web come lo conosciamo adesso il web dei documenti, documenti tra loro collegati Eh, lo stesso Berners-Lee ha deciso di eh, proporre eh, un utilizzo di quegli stessi protocolli e di quelle stesse eh, modalità di rappresentazione ovviamente opportunamente diciamo eh, per eh, i dati e di creare quello che eh, nel suo auspicio diventerà il web dei dati quindi, quindi dal web dei documenti dei... al web dei dati in qualche modo Eh, scusami, un... Quindi stiamo andando da, nella direzione eh, dal web dei sì. documenti come lo conosciamo oggi al web dei dati? Esattamente, diciamo, il, il, la tendenza che, che, si sta, che si sta manifestando proprio in concomitanza con, con eh, l'emergere di, di queste grandi quantità di dati prodotti da, da questi oggetti e da queste persone dotate di strumenti, come dicevi prima, sta portando a questo web dei dati, cosa significa? significa che con gli stessi protocolli e con le stesse modalità eh, diciamo che si sono fino ad oggi utilizzate per linkare documenti sul web, eh, si eh, sta cercando e si cercherà di pubblicare e di linkare singole istanze di dati, quindi dati grezzi, quei dati che sono esattamente eh, i dati a cui facevi riferimento prima, per cui misurazioni di varia natura, quindi relative al traffico, relative a parametri come la temperatura, l'umidità di certe zone, di certi particolari eh, punti della città, eh, diciamo tutti quei, tutti quei dati che eh, potranno poi essere utilizzati e asserviti in qualche modo alla creazione di nuovi scenari verranno trattati eh, e, e, ed è in atto diciamo un processo di trattamento e di processamento dei dati con le stesse tecnologie che fino ad oggi si sono utilizzate per i documenti e allora, Cosa può essere diciamo, utile il collegamento tra dati? Cioè collegare i dati tra di loro cosa potrebbe creare a livello di utilità sociale? L'elemento a mio avviso più interessante è che eh, si potrebbero eh, in qualche modo costruire eh, dei collegamenti tra domini eh, gestiti da singoli individui o da singole collettività che fino ad oggi sono stati eh, considerati tra loro, eh, tra loro isolati, quindi potrebbero esserci diciamo, gruppi di eh, cittadini che decidono di eh, collegare per esempio tra loro eh, istanze di dati legate a delle misurazioni che si stessi effettuano eh, e che quindi in qualche modo potrebbero risultare utili per eh, anche eh, pianificatori urbani piuttosto che amministratori per intraprendere delle iniziative eh, diciamo eh, che in precedenza non, non sarebbero state non, non, non si sarebbero potute, potute intraprendere. Ma, ma Il, quindi anche, anche di... per i cittadini, oltre che per i pubblici amministratori, quindi poss sarebbe possibile ipotizzare anche una maggiore partecipazione dei cittadini sia al, eh, come dire, al collezionamento di questi dati che al loro utilizzo? Ass assolutamente, diciamo che l'idea di fondo eh, si ricollega al concetto che tu eh, diciamo io ho battuto fino adesso sulla, sul riutilizzo di standard, eh, qui si, si appoggia invece all'altro all aspetto che è l'aspetto dell'apertura, no? Quindi avere un'apertura di questi dati rappresentati in un formato standard mh, eh, dovrebbe e eh, sperabilmente consentirà a, alle persone di eh, creare per proprio conto dei patrimoni informativi che potranno essere tra loro collegati per eh, rendere diciamo dei servizi alla, alla, alla collettività in maniera, in maniera anche diretta eh, diciamo che il, il concetto eh, fondamentalmente di apertura dei dati e di partecipazione dal basso è un po' eh, una formula, un, un aspetto diciamo che si lega, sono due aspetti che si legano proprio ai due concetti che abbiamo visto fino adesso, no? nella puntata di oggi un'aggiunta Da, dal basso sia nella produzione dei dati che nel, che nel loro collegamento per, eh, per in qualche modo dare vita a degli, a degli scenari nuovi in cui tutti siano, eh, siano coinvolti in maniera un po', un po diretta. E, diciamo che questo concetto di apertura può essere anche una, una risposta a un, un aspetto rischioso che comunque ci potrebbe essere e che comunque c'è nell'effettuare nel, nell in qualche modo una pubblicazione di dati eh, mh, così, mh, di così bassa granularità, si usa dire in informatica, quindi dati molto privati che potrebbero mettere a rischio eh, in qualche modo la sfera privata dei singoli cittadini, quindi in qualche modo un trade off, un bilanciamento tra il rischio di eh, invadere La sfera privata pubblicando sul web dei dati misurazioni molto accurate e specifiche che riguardano un singolo individuo può essere controbilanciata dal fatto che però rendendo e utilizzando delle tecnologie completamente aperte quindi non mascherando questi dati, non tenendoli chiusi come tanti grossi player magari oggi tendono a fare no? ma lasciarli aperti eh, beh potrà in qualche modo... diciamo dare la possibilità a chiunque di entrare in qualche modo in una, in una nuova arena insomma. E, e questo potrebbe essere asservito anche al concetto appunto di Smart City da cui tu sei partito e a cui forse adesso non so se tornerai Sì, sì in eh, effetti adesso lo, lo riprendiamo un po' in mano facciamo un'altra piccola pausa musicale intanto ti ringraziamo per essere intervenuto Figurati, molto piacere Alla prossima Un, un saluto Ciao, un ah. abbraccio ciao Black girls, oh, so much more than the white girls. I was so pleased to learn they were faster. Gas, gas, gas, gas, gas, ooh, I'm after. <laughs> Long comes little faggot white boy. Look, look, look, what's the kind of joy? So queer and quiet. Put inside, rebel and riot. <laughs> so I dig the, the white boys. Oh, so much more than the black boys. I'm so pleased to learn they're not smarter. Allora 06 49 17 50 per intervenire, siamo dentro Pia Massimo, oggi parliamo di Smart Cities, riprendiamo il discorso, eh, siamo partiti dalla internet delle cose, abbiamo proseguito vedendo come gestire i dati che vengono dalle cose e dalle persone attraverso i link ad open Data. vediamo adesso un'applicazione pratica. quella ehm, una di queste buzzword, come si dice, una di queste eh, parole ripetute all'infinito, le smart cities, le città in intelligenti. Di che cosa si tratta? Beh, eh, da definizione, diciamo, si parla di pianificazione urbanistica volta alla eh, ottimizzazione dei servizi pubblici e all'innovazione. Eh, fatta però in modo tale da mettere in relazione non solamente le infrastrutture materiali delle città quindi le, quelle che sono le infrastrutture proprio eh, fisiche ma anche quelle eh, diciamo eh, eh, relative all'intelligenza all eh, sociale, individuale e sociale eh, di chi le abita e tutto questo è possibile quindi attraverso le, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altre tecnologie, per esempio della mobilità, dell'ambiente, dell'efficienza energetica, che sono eh, tipiche dei contesti urbani. L'obiettivo finale è migliorare la qualità della vita delle persone, diciamo, è un obiettivo generale ma sicuramente importante. Eh, abbiamo detto quindi eh, che eh, la Smart City richiama immediatamente il concetto di partecipazione dei cittadini nel governo della città e questo è un elemento che sicuramente eh, ci attira eh, e ci eh, in, eh, in, induce a, ad interessarcene sappiamo però che dietro il, il concetto ci sono chiaramente come al solito anche Eh, vari appetiti economici di sfruttamento eh, ma questi non mancano mai Insomma, non, non saremmo immersi in una società eh, capitalista se così non fosse per questo ci sembra opportuno ehm, diciamo quantomeno provare a ehm, separare gli ambiti in cui eh, muoversi e quelli che forse è meglio evitare eh, quindi eh, l'intelligenza eh, per intelligente si intende la capacità di risolvere problemi reali della comunità No? E, e, e quindi di un territorio di un luogo, di una città, di una regione e quindi i processi di innovazione dovrebbero sempre essere volti a facilitare la vita delle persone piuttosto che eh, l'incremento di eh, fattori eh, economici esterni alieni alla, alle reali esigenze eh, delle persone quali sono in una città le esigenze? beh una mobilità intelligente, un ambiente intelligente persone intelligenti che si muovono eh, forti di informazioni intelligentemente diffuse eh, e anche se vogliamo una governance intelligente, quindi quando parliamo di smart cities pensiamo anche alla possibilità eh, di coinvolgere nelle decisioni per esempio attraverso consultazioni online, ma questo è solo un esempio peraltro molto abusato. Parliamo invece ancora in maniera più propria e, e generale potente di coprogettazione delle modifiche ai servizi. E come si fa? Beh, innanzitutto chi usufruisce del servizio è, è, è, il, è il cittadino ed è la, è la persona più titolata a parlarne. Quindi se dotiamo il cittadino di tecniche, di strumenti per poter segnalare, di servizi ecco che già eh, riusciamo a ottenere eh, un miglioramento a costo quasi, quasi nullo ehm, e poi parliamo per esempio di sostenibilità ambientale se le risorse sono scarse è evidente che una smart cities, un ambiente intelligente deve puntare eh, a minimizzare il loro utilizzo e, e anzi a favorire il loro riuso ehm, per esempio anche Per incentivare eh, il, eh, il turismo, no? una cosa che, che, su cui molte città puntano, eh, per cui se c'è una buona gestione delle risorse naturali eh, ci sarà sicuramente un, un maggior eh, invito per, per i turisti e, e quindi è anche un uso... più sicuro e rinnovabile del patrimonio naturale. Ecco, quando parliamo di sicurezza, noi lo facciamo lo facciamo in questo in questo senso, chiaramente non ci piace il concetto di di sicurezza intesa come sorveglianza e come repressione, chiaramente. Eh, quindi eh, diciamo, tutto questo è possibile attraverso eh, reti di sensori intelligenti eh, che vanno a monitorare la concentrazione di inquinamento nelle strade, eh, possono fornire degli allarmi automatici eh, oppure possiamo Pensare a, a irrigazione dei parchi, illuminazione della città, cose che eh, potrebbero essere automatizzate e quindi essere rese molto più efficienti, eh, rilevazione di perdite d'acqua. Ehm, rilevazione acustiche e quindi ottenere delle mappe acustiche eh, istantanee nella, nella città i bidoni della spazzatura potrebbero inviare un allarme eh, quando sono eh, vicini ad essere pieni eh, il traffico potrebbe essere monitorato attraverso eh, semafori intelligenti luci della città che si accendono e si intensificano e si modificano in base al traffico Automobilisti potrebbero ottenere informazioni tempestive, ma anche chi usufruisce del servizio pubblico potrebbe ottenere eh, informazioni tempestive, per esempio sull'arrivo degli autobus eh, o, su, o sempre per gli automobilisti sulla presenza di parcheggi o per i ciclisti, sulla presenza ad esempio di buche o di lavori in corso in determinate strade. Ecco, tutto quello che fa una città eh, noi lo potremmo ottenere eh, in questi modi. Eh, Esistono già dei servizi online di banche dati che accumulano questi dati, citiamo eh, Xiveli e Wikisensing, Wikisensing insomma, sempre dal, dall'idea di Wikipedia, in questo caso Sensing si riferisce ai sensori, questi sensori collaborativi cosiddetti, sono delle piattaforme che semplificano la collaborazione online tra, uh, tra utenti che vogliono fornire dati energetici ambientali eh, relativi al trasporto, alla mobilità e quant'altro. e inoltre consentono sempre queste piattaforme agli sviluppatori e qui c'è un altro ruolo attivo certamente da parte di tecnici o di aspiranti tecnici perché poi le cose si imparano quando uno le vuole fare le, le, le impara eh, non è che c'è bisogno di, esti, di essere per forza dagli informatici quindi anche l'invito per sviluppatori di applicazione di ehm, poter utilizzare questi dati per poi fare delle, eh, delle applicazioni che possano essere utili per, per gli altri ecco, tutto questo è eh, chiaramente noi abbiamo descritto una situazione idilliana Sappiamo però, e lo abbiamo già detto insieme a Stefano nella precedente sezione, che, eh, che sicuramente quando parliamo di raccolte di dati eh, è chiaro che eh, la, il rischio forte è quello di limitare. Eh, la libertà delle persone e il loro diritto alla riservatezza quindi al solito parliamo di, del diritto alla, alla privacy dei cittadini. Diciamo che eh, una linea guida molto generale ma forse efficace è la seguente poiché noi parliamo di informazioni comunitarie, di informazioni che vengono da una comunità di persone non c'è alcuna necessità di conoscere l'origine individuale dell'informazione e quindi un sano anonimato una sana anon anonimizzazione eh, di Eh, della, della sorgente di informazioni sicuramente è una buona pratica, non siamo interessati a sapere che tizio o Caio ci hanno fornito queste informazioni, siamo interessati all'informazione del suo complesso, aggregata fra tanti tizi e tanti GAI, eh, il più possibile anonimi. E il secondo elemento che introduciamo è la disponibilità di questi dati, se. c'è qualcuno che fa incetta di dati ma non li rilascia, li tiene eh, chiusi in sé ecco che qui si crea il problema di privacy viceversa se questi dati che appunto abbiamo detto sono anonimi eh, vengono messi a disposizione di tutti e tutte per qualunque scopo non c'è più un problema di sfruttamento non c'è più un problema di accaparramento sappiamo invece quello che, quello che succede con i grandi colossi dell'informatica ne abbiamo già parlato durante eh, queste trasmissioni Google, Facebook, eh, Yahoo, ma solo per citare i primi tre che mi sono venuti in mente, eh, praticano eh, questo, eh, questa incetta eh, di dati e restituiscono una, una minima parte. Eh, al mondo che già è comunque tantissimo perché i loro servizi sono ovviamente eccezionali per ciascuno di noi però ne conservano una parte che a noi è, di cui a noi è completamente eh, ignota sia la quantità, la qualità, il modo in cui lo fanno e soprattutto perché lo fanno ecco, tutto questo eh, attraverso tutto questo dovrebbe essere eh, assolutamente evitato e quindi noi siamo per le smart cities ma siamo per le smart cities in un ambiente di open data Volevo ricordare che in determinate situazioni, prendiamo quello che è successo nei paesi arabi a partire dal 2011, ma anche eh, quello che succede ed è successo in Cina, in Turchia... in vari paesi del mondo nelle, i, questi dati appunto, di cui noi non possiamo disporre anche se sono nostri eh, vengono su richiesta dati a, consegnati ecco, per evitare il gioco di parole ai eh, governi che eh, lo, li chiedono o addirittura li impongono no? perché c'è un controllo che al di là della capacità degli hackers di ehm, sfuggire ai blocchi comunicativi comunque la trasmissione di questi dati da parte dei server ai detentori del potere è una cosa che eh, né il singolo né il collettivo può evitare eh, assolutamente e visto che hai citato eh, gli hackers direi Di, di chiudere con uh, l'appuntamento annuale degli hacker diciamo nostrani ma, insomma, non, è solo, non, so, non solo quelli italiani ma quelli insomma, che vengono da, un po' da tutto il mondo anche se la comunità italiana è chiaramente quella che partecipa in maniera più numerosa stiamo parlando ovviamente dell'Hack Meeting che anche quest'anno si svolge eh, sempre in, in questo periodo, le date sono quelle del 27, 28 e 29 giugno, quindi a fine giugno e la sede quest'anno è Bologna all'XM M24 quindi per saperne di più eh, sicuramente eh, chi può eh, vada senz'altro all'Hack Meeting e diciamo che di privacy e di tecnocontrollo si parlerà certamente forse anche di Smart Cities Grazie a Davide che chiude con questa trasmissione il ciclo della stagione 2013-2014 e quindi eh, chiudendo anche la trasmissione di oggi ricordiamo l'appuntamento di eh, lunedì prossimo con eh, l'altra economia, quindi discorso sull'economia e sul clima e anche ovviamente la festa, Onda Rossa Festa, venerdì appuntamento... a partire dalle ore eh, 16 sotto la radio, eh, le 18 eh, anche gli studi che saranno aperti e le ascoltatrici e gli ascoltatori che vorranno salire e farci visita e dalle 18 ci sarà un aperitivo in via dei Volsci mentre sabato 24 maggio il forte Prenestino, il clou della festa che è proprio il giorno in cui eh, aprì le proprie trasmissioni Onda Rossa nel 1977. Eh, verranno proiettati molti interessanti video per, per molti e molte probabilmente sconosciuti relativi a quell'anno e per chiudere poi in bellezza con un grande concerto dei Radici nel Cemento. A partire dalle ore 23, quindi non prendete impegni, venite a festeggiare con noi Radio Onda Rossa 87.9, eh, come sempre libera e antagonista nell'etere e anche su internet buon ascolto